Zako saioak Euskal Iratietan. Bidaiak eta kanpoko bazterren ezagutza. eneko naiz, Irundarra eta aurten ba Kuako bidaia egin du eh kuadriako sei lagunak eta bueno, orain oraingo minutetan hori ba, kontatuko dizuet pixkan gure bidaiaren nondik norakoa, bertan izandako abenturak eta eta bizitu ditugun gauzak. Ba bueno, ja beharra dugu Proezan beharra daukat, kubako bidea jau aspalitik prestatzen ari ginala, egia eh? esan urtetan izan dugun e, idea edo, edo gogoa, e, atera zaigu aurtengoan, eta aurretikan beste esperientzia batzuk izan da, ba, ba, neuzkan aukeren artean, ba, kubaukera aukeratu dugu. Ba, gaur egun bizitzen ari den egoera gatik, aurretikan izan dagoera eta mendikan urte batzuk espero dugun egoera beharria gatik, ez da, gehien bat. Bueno, lehenengo esateko, ba, gu sei mutil joan gerala, 6 kirolari esan dezakegu ez txirrindu lariak, baina bai kirolariak eta guztiak ba, txirrindu berriak erosita, ba, bertan, o bertara juteko intentzioz, ba, elkartu inala. Gutako batzuk esperientzia badute horrelako, horrelako bidaiekin, ba, batzuek Islandiako irlari txirrindaz bueltea mandiote, Eta beste batzuk, bikain zuzen ere, iaz, oiaz, burukatu zuten, baina duela urte hasi zuten Mosku-Mosku bidaia. Hau da, errusiako Mosku iri burutik, e, irungo Mosku plazera artekoa Eta, bueno, bizatitan egin bazuten ere, hainbat aratzoren gatik, ba, e, bidaiori ere bukatu dute. Eta esan dezakegu, ba, esperientzia desiente genuela bidaiarien artean. Batxirgindekin eta baita e, lur arrotzetan ba, bidaiatzearekin ez da. Eta bueno, ba, pixka bat e, hortikan jota, asira batean bihazko e, udaba amaituta batez ere musku-musku bidaia amaitu baino lehen, e, komentatzen hasi ginen nora eta zerratikan egingo genuen urrengo bidaia, ez da. Eta bueno, ba, gure izarren kaptura horretan, jarraitza batik, ba, pentsatu genuen zergatik ez kubako izarra, ez? Eta horrekin jardu genuen, ba, gabunak baino lehen, abendua baino lehen, erabaki genuen kuba izango zela udontako ba... Elburua eta nola nola egin eta nondikan hasi nola bakatu ze bilbiderekin ba, jorratzen hasi ginen ezta hortarako hainbat hainbat eh, pertsoneganago genuen, bertan egondako eh, pertsona ezberdinak eh, irlak ondo ezagutzen duten pertsonak eh, bertan lan eta bizi izan direnekin merei laguntzarekin eh, osatu genuen ba ba irlaren irlaren planina ez da. Ba, eh, punta batetikan an bestera joutarena Ez genekin nondik nora joan, ez genekin iburuak non zeuden zehazki, irlaren tamainera ez genuen menperatzen, ez genekin ba, bidira garri zango ditzateken ba, txirrindaz egite. ezta. Hortikan, ba, hainbat alazo sortu zitzaizkigun. Batetikan, e, bidaia lortzea, guk e, asia batan planifikatu genuen oso zaila zen. Hau da, Santiagootik hauan bidea betetzeko, hemen dikane gazkinak lortzea zaila zen guk Santiagon hasi nahi genuen lako bidaia eta etzegolako apenas tokirik egazkinetan. Orduan, garesti xamarren erosi barri izan genituen bidait txartelak. Eta, bueno, kostabazitza igun ere, bueno, bain txaldo genuen, ze, ze azken finean beste iru egazkin hartu beharko genitu beste modura. Eta moduntara Madridik zuzenean Santiago lako katzen ginen, eta gogorra izan arren eta garesti izan arren, ba apena berezizun egia esan. Eta, bueno... E, bidai hau hasi baino lehen, ba, sortu zitzezki unkezketatik ba, bat hori zan, nondik norako egin eta nola Eta bestea zer eraman gobenuen, ez da, txirrindaz egin egin nola bai baina Bako itzadokan txirrinda, bere txikitako txirrinda, edo beste bidai garrantzitxu batean eragilitako txirrindak Eta haiekin zer egingo gobenuen, Ordoan guztion artean erakien hono berena, bertan ustea zela Txirrindak bertan ustea, prinsipioz behintzat Ez nola, ez genekin saldu, eoparitu, aukerarik baldin bazen zen eta bueno, hori airean utzi genuen, baina argi, argi zen txirrinda txirrindariek etzirela hueltaetuko. Hor da, hori kontutan izan da, ba, hain beste maitea nituen edo ditugun txirrindariek bueno, ba, etzirela. Ba, txirrindak no? erosi hostean, e, presionean, eta nahiko merkegia egia santze, bertan usteko intentziarekin, ba, ez genitu nola beste munduko txirrindarik enaman, ba, Madrileera eramatea erakik genuen. Eta Madrileik zuzenean, Ba, kotxez, e, bueno, kotxez ez ega azkinez barkatu kontua zein da, hasiera batean bida hau egiteko gina, bost ginala barkatu eta azkeneko unean azkeneko unean esan nahi dut, azkeneko bost eguneetan kide bat gehiago gehituzitza egula, ba, lan kontuengatik gatik lehenagotik ezin izan zulako eta sortez ba, bazen bida itxartela bat eta azkenean ba, bost beharrean seiak kubara joan ginen ustailaren ogeita maikarekin egun hartan e, mendiko izango izatera autobus ez, joan ginen eta bertan ordu batzu pasata gero hegazkina hartu genuen ba Santiagora. Santiagon lur hartu eta ordurako dagoenekoia gaua zen. Bertan gaueko 11ak aldera e, lur hartu genuen eta jaesan lehenengo ezustekoa izantzena zen gaueko ordu horietan eguzkia eguzkia desagertuta gero alako berotzarra aurkitzea ezta. Bertan izan genuen beroa zan gehiagizko beroare, baizik eta bero buztia edo ezea, ez da, atera, e, gazkinetik ateratzerako, arropak buztita genuzkalako. Eta, bueno, kontatu, kontatzeko a, interesgarri izan zelako, bat ere, lehenengo momentu egiten urduri iristen zeralako beti lurralde ezagun batera eta an, e, lur hartu genuela eta aduena pasa, on, pasa ostean, E, txirrindan montatzen jardun genuelako, eta bertan mundu guztia gainera zetorkigulako. Zeto ezta. Oso une arraro izan zen, arraroa, eta tentxioz betetakoa gure partidik, ze, ze jendeari ezingen nion nahi genuen e, kasua egin, o harreta ezin genien jarri, eta txirrindan montatzeko era araztuak izan genitu, gurpil batzuk ezi joazen ondo ezagetzer, gauekoa maikak ziren, etxe, etxe batera joan barra geneukan, Beran dugun doazen, eta, bueno, giasan, inori jaramonik egin gabe, eta batzuetan orpei txarrak jarriz ere, onartu beharra dugu, hortikan alde eta amar bat kilometro egin genietuela Santiago iri bururantz. Imaginazazue, ezagutzen ez egun karretera batetik egin, apena sarkik dagoentokitik jendea bazter guztietatik agertzen zaizuna, eta eta ondo zoazen ez jakin gabe, ba... Ba, gira esan, abentura, abentura kutsu hartu zuen momentu hartan ez, pentsatzen nuen alako bidaia horrelastea, ba, ez, ez, ez genekin e, gokina hori zen, da bueno, gure aurpegitan ez zegoen irribarrea. Bueno, Baten batek, promaren batek beste egiten zen, baina ez dakit oso ongi etorri izan zen. Baina, bueno, esan beharra dugu, aurkitu benuela, behar genuen tokia, arazoren batekin edo bestekin, eta gure zaintza dela. Eskertzeko hori ere, berailei, ba, guri egiten gure zaintza dena. Bi, bi egun eman genituen, ez bi egun, ez bi gau, eta biga da hiru egun eta biga horietan ba Santiago bi egun horietan Santiago ezagutu genuen, alde batetik beste bere ginen, eta aurkitu genuna izantzen ba gerora ikusi genuen hiriburu e, ezberdina zela eta ez hiri handi ezberdina zela etzeukala zer ikusi gainontzeko irekin pixkat iluna e, lasaia, saia tankera zeukan hiria baino eta Eta bueno, gustatu zitzaguen, egia samarra badugu gustatu zitzaguen. Bazegon gainera Tifoiren bat horrenguruan eta Navarrazan e, Tifoiaren e, bueno, ba, ba eragina eguraldean, ezta? Orduan euri pizkat egin horrek e, lehenengo guzti horiek barez riskigun eta lasaixago ekin genion bidaiari. Hortikan, Santiago iritikan, e, atera atera ginen lehenengo txirrinda bidaia edo lehenengo etapa esan dezakegu, eta Santiagotik baiamorako bidea egingen, hori izan zen gure, gure lehenengo e, etapa, ez da. Baiamora bidean, egunda hogei mm. bat, egunda hogeita mar bat kilometro zeuden, baina bidetikan e, aipatzekoa txirrindularari batekin bat ekin topo egingen, txirrindulari profesionalatzen, bera, bueno, profesionala, okubako erara profesionala, ez da, egunero bat eratzen txirrinda txirrindan, baina, bueno, da, e, aurkitu dugunarekin bat zeukan txirrindulari itxura, baina, bueno, etzan guk ezagutzen dugun profesionalaren e, tankerako, tankerakoa. Oso jatorra eta gurekin etorri zen hain bat kilometro, ez ba, ba, gauza ezberdina kontatuz eta historio ezberdinak kontatuz. Ez? Txirrindularien egoera bertatik bertara ezagutu nuen, ja lehenengo egunetik, eta oso guztagarri izan zen. Baia mora iritsita gau egin genuen, eta urrengo egunean ba, ba, aurreko za, eguneko zazpi txirrindularien, o, txirrindanibilitako zazpi hor duen ostean, Ba, gogor ekin genion egunari baina berandu goizeko betzitan atera ginen eta ba ba hor akats larria beterenuen konturatu ba ikinen hortigan aurrerako egunetan ezingo ginela hain berandu atera gaue goizeko marterritarako ezingin izan genuelako chirrinan gehiago jarraitu oso astuna izan zen eguna eta lastunaz era iristerako lertuta honden 80 kilometro soilik eginda eta eguzkiak segulak baino gogorra ojota Gure azalak eh, zuten gehiago orako ematen. Eta konturatu ginen ez zela, hor dutegi horrekin jarraitza, ba urrengo egunetan esan geroen. Bueno, ba, lo egin beharrean, hantza goizeko seitan atero garko du gutxirren horrek zer suposatzen zuen, goizeko goztetan atera, E, o esnatu eta gauzak prestatu, ala aurreko gunezikan gauzak ondo prestatu eta bostak eta laur den arteitxan, izan ere, jartzen ziguten gozaria hemen egun osoan jaten dugunaren parekoa zelako. Eta or, ordundikan aurrera, et, e, batez ere e, urrengo lau etapetan, ba, goizeko goizean goiz atera ginean, eguzkia atera baina pixkal eta kilometro de xente egin genitu urrengo gunetan, ez. Lastunastik kamaueira, kamaueitik ziego da bilara, ziego da bilaraetik santi espiritu da, eta santi espiritutik trinidara. Aguek guztiak jarraian esan ditut, kilometro asko izateaz gain, ba, e, guk espero genuna, o aurretik anabixatu ziguten aurkitu genulako. E, Lurralde betan gauza gutxi edo, edo nahiko, nahiko antzekoa zela alegia, orduan. Aurrerak jotzea e, erabaki genuen eh hiri bakoitzean ba herri bakoitzean gau bat egite eginda bakarrik. Eta bueno, gure lehenengo helburu garrantzitsua Trinidad. Trinidad inguru, san Trinidad soiliek eta. Bertan bi gau pasa genituen, e, jende desiente ezagutu utube nuen, e, kultura pixka bat barneratzen hasi ginean, jendearekin nola tratatu, nola hitz egin, gauzak nola adoztu batez ere era rengunetik an ezpaida erresia, baina bueno, aste pasata bai gauzak beste modu batera ziren. Zigusten genuen beraiek ere beste respetu batekin ehitze egiten zutela konturatuta ba jabetu ginala bertako egoeraz pixka bat eta naiz da oraindik ba, guztiz arrotzak izan, ez? Hainbat gauzetarako. Eta bueno, Trinidad inguru honetan, ba, iria ezagutzeaz gain oso polita eta adokinatua guztiz eta erazarran dutelako e, etxeak colores e, berriñetako dira eta oso politak Eh, hor, lehenengo parrandatxo egin genuen, esan beharra dago, hor, la eskalinata famoso horretan, eta gaua kobazulo batean, diskotika batean amaitu genuen, bertan, ba, ego Amerikako lagun batzuk egin genituen, oso jatorrak aiek ere, Urugaiarrak uruga jarrak ziren, eta, bueno, oso jatorrak eta beraiekin harreban polita egin genuen, naizta bieguneko izan, soik, noski. Eta bueno, handikan, egun batzuetan, bai, bilbide ezberdinak egin genituen, bertako mendietara joan ginen, e, bai, ibai eta hoian e, ezberdinak ikusi genituen, ur jauzi polit-polit batzuk ere ikusi genituen, eta bueno, hainbat eskursio ezberdin, itsasora ere, ondartzan egon ginen, eta bueno, batez ere parranda akusten zigun aje horrekin ez da. Hortikan, zien fuegora Juan Ginean, zien fuegoxen bagenekan interesa oso oso detalpolitak dituelako, hiri handia da, honek badauka erritmoa, badauka jendeak kalean, eh kasualitatez inauteridan harrapatu genuen, bertako inauteria gudan baita baitira eta jendeak ba, jendea kalean zeuden, oso gustora gurekin hitz egiten zuten, dena gelditu nahi zeiguten. Eta bueno, ba, disfrutatu, disfrutatu denuen egia esan. O hemen esatekoa dut, ba, bertan famatua direla eh langostak eta arraiak. Eta bueno, nik neren ereonek hartuen, nere, nere, hartu nere bizitzago lehenengo enpatxa ba, esan dezaket Cuban hartu dodala. Eh batzuk uste du, ez duten uste o, o sinestesdia den arrain bezat kubano zo hando jaten da. Eta eta ondo ondo jateaz gain eta nik ala egin nuen. Eta bueno, zienfuegosetikan, jo, e, zienfuegosetikan jarraitu genuen e, izan ere inguru horretan e, ikusteko eta oso garrantzitsua zanaguretzat e, Playa Giron inguru guztia zanez. E, Baia ekotxinoz guzti hori alegia, ba, historikoki garrantzia handia izan duena azkeneko mende honetan. Eta bueno, ba, e, inguru ezagutzen zuen jendearekin hurbildu ginen txirrindazara, eta pamotzak izan ziren, bidetikan urpekaritza ere probatu genuen, arrezife polit batzuk ikusi genituen, e, bidean, lakuelo bat de los peces izeneko toki batean egon ginean, oso oso polita, bertan ganberra da pare bat egiteko aukera izan genuen, ba, antza handikan piruetak egita eta ez zute oso go gokobretara jaurtitzen oski, osalto eginda, eta bueno, hainbat, hainbat gauza egin genituen bidetikan. Eta oso oso polita izan zela, esan esanberra dugu, playa giron eta eta playa larga inguru hori guztia, ba, bertako lurraldeak badaukalako historia E, indartxua eta, eta biziki bizitzen dutelako oraindik ere duela e, berrogei tamar urte bizitako ba, desenbarko hori guztia, ezta beraien aldeatera zen eta oso arro sentitzen dira hortaz, horrelatikan ba, guk e, oso urrultasun handiz jaso genuen ba, beraiek e, azaltzen ziguten historia guztia. Bueno, Playa Larrgako etapa eguna egin ostean, ba, esan dezaket, e, momentu hortatik ganoa gure bideak beste kutsu bat hartu zuela. Ordura arte txirrinaz nahiko ondo moldatu ginean, matxura batzuk edo izan genituen noski, ezer garrantzitsurik ez, erorketarik ez, baina ordundikan aurrera, eta ea, ikusita zer geneukana aurretikan hauan bitarte esan genuen. Aizu, ba, igual kubatarre estiloan beste gauzat egiteko aukera bat dugu, ez da? Eta zein eta e, bertan zeuden hainbat furgonetetan bat txirrin igo, eta bertan, bertan, bertan joatea. Asían lehenengo gatazka sortu zenean ordura artea arraroa arraro izan zen, hain lagunak diren sei pertsonen artean gatazkei ez izatea, baina hor sortu izan lehenengo gatazka 10 egunean. Eta kontua zein izan, ba, baten batek batez ere Moskuko bidaia egindagok, ba e, garrantzi handia ematen ziotela txirrindan guztia egiteari eta beste batzuk ba eguzkiarengatik eta aurreko egunetako parrandengatik ez ginela oso oso Oso gustora edo momentu hortan ez ginen aurrera jotzeko, ez da? Gainera genuzkan kilometroak, berrun bat kilometro genuzkan abanan anio eta guztiak autopistatik ziren. Eta egia esan bertako autopista naizta ez izana. Hemengo autopista, ba, ez dauka ez igoerarik ez getxilarik, ez da kurra karra eta bi ez dauka. Eta txirrindan juteko ba, oso, oso guztagarria ez da. Eta bueno, ba, guzti honi artean, txirrindan kilometro batzuk egin ostean, guzti honi artean, haki genu noberena, ba, bateanigo eta Abanarano iristea zela. Bertan gau egin eta ondorengo egunetako planin berria, ba, nolabait eraldatzea, esta. Gure lehenengo idea Abanatik pasagabe, ba, e, Pinardel Riora iristeatzen, hauda, e, irlaren beste muturreraia eta azkenan ba, Abanatik pasaginen. Abanan lehenengo egun hori, lehenengo kontaktuarietan oso naiz, bertan Kristo neurri jasa harrapatuenorako. baina tira politazela ikus ez teiatuetatik besterik ez, han, e, botatzen hasten denean, kristorena botatzen baitu. Eta bueno, urrengo gurenean, ba, erabaki genuen, abanatikan, e, binalesenako tartea, berreunda, mar bat, berreunda hogei kilometro inguru, bat txirrindaz egitea, baina, kasuanetan, barnealdetik eta autobistatik joan beharren kostatetik joan ginen. Hau da, orain arte planifikatutakoa bete behar genuen, hemen digan aurrera, ja, etzeukan zer ikusirik planifikatutakoarekin orduan guztia berria zen. Ez genikien karreterak ondo zeuden nondi joan behar ginen, eta, eta zer aurkituko genuen ez da. Ba, esan behar dut, Neronek, e, e, ni nintzelak akaso, ni e, jarri nituela hainbat traba ez, Bide hori egiteko, baina onartu beharra daukat, hori izan zela kuba guztian txirrindan egindako ibiliderik politena. Politena eta inork inoiz e, e, aurretik esan etzi zidan, ez eh? so, zi gutena Gure aventura izan zan hori eta kristoren aventura e, ikusi genuen bertan. Lehenengo etapa, abanatik atera, eta nahiko gora izan zena, abanatik atera bertan dagoen trafiko eta, eta kutsa dura guztian gatik. Baina abanatik atera eta... E, Kaio Levisara iritse arte, Kaio Lebisala hitxe arte, ba, ehun dahiruro hogeita bost kilometro zeuden. Ez genituen pentsatzen, ez genuen etapa bakarren egita pentsatzen baina egun aurrerazi joala eta gure apeiak ondo zedula ikusita ba, ba, jaioen ja etxirrindan eh, naginak direnan ol eh, animatu eta aurreino jotzea. Ba, ba. Ba, lortu zuten, ez? Bertare itxinen nekatutan noski oso nekatuta bidean arazoren bat edo beste izan da, baten batek amaos minututan bosta aliz gelditu beharri izan zuen, horrekin neko, neko uste, dela eusten eta Eta, bueno, bidea interesgarri izan zen. Bide horretan, benetako guajiroak eta kubako benetako barnealdeko jendea ezagutu genuen. Oso, oso ezberdina. Ez auka kubatarre, ordurarteko kubatarrekin zerikusirik, ez dakate turismoarekin kontakturik, eta oso, oso jende jatorra da. Beraiek, eman zigutena, ez digu besti eman. Etxe, etxe barruan sartu ginduzten, baserritara ziren guajiroak, alegia. Eta bertan gure begien aurrean txerri bati eiltzuten, zintzilikatu, zatikatu, guk parte hartu, hartu izan genuen Eta beraiek jaten zutenetik guk ere jan genuen, beraiek edaten zutenetik guk ere edaten genuen Eta nola baita esateko bordura arte turista eta kubatarren arteko erlazio erlazia kasu honetan parekatu egin zen Eta nola baita e, familiarizatu egin ginen, ez? Hain bat kontuzitzen genuen politika, bertako egoera, beraien egoera eta eta oso oso benetan oso gustuera gelditu binela e, egun egunoitan bizitu bi zenuenarekin eh aipatzekoa baten batek lesioak e, izan zituelak e, landa eremu horretan ba, ba, pipiak eta hainbat hainbat e, animaliren ointxeturen eh zistak izan genituenik Be, berrun bat inguru kontatu nituen hanka eta oso gora izan zen baina baina merezi sentzuen kaiola bisa inguru politorretara iriste Bueno, eta Kaio olebisako abentura berezti hori gaindituta, ba, bina lesen antzuko genuen, irurogoi bat kilometroko etapa motz, baina ikaragarri polit batean. Esan behar dugu esfortzurik gabe gingenuen, nahiztan nahiko azkar jozuten batzuk, txirrundulari jaioenak batez ere. Ba, mendate, lehenengo mendate gogorrak aurkitu genitu dago, jabuka ere aldera, bida ere aldera, eta bertan e, gogorrak baldima ziren aurkitu dago pare bat mendateak, soluziak ez ziren arren, esan beharra daukat, hori e, zantzela nola baite txirrindako bidai amaitzeko modurik onena, ezta bertan e, mogote famatuak e, gurutzatu genituen, eta mogote egiten ikusitakoa edo, edo goztatutako parajeak, ba, esan, onartu behar dut ez ditu dela, nire bidai guztietan batoki askotan ikusi, ez? Horrelako, mogote horiek, ba, e, e, Asiako hainbat lurraldeko zer ir, irlekin konpara daiteke, baina hori, mendi, mendi erdian. Eta niretzako ikaragarri izan zen bertan bizitakoa, gainera banaka joan ginen, koitzabera ba, erritmora e, eta pago gorraztelako eta ba, gogortasun guztia aztu, eta nik kaxu gainontzekoak ere berdin uste dut sentitu zutela momentu horretan danaztu eta inguruaz gozatu besterik ez noen egin oso oso polita izant zen Kaio Leviçadik Biñalesa Kobidea eta bueno ba e, ez genuen ala erabakita baina Biñalesen ba bertan uztera genuen lau gau pasagen ituen bertan eta gure hasierako intent, intentsio Maria Lagordaraino batzen ere ba bigarren batzar extraordinario egin genuen logait esate harren Eta bat, txarroretan edaki genoen, ba, Maria Lagorda eraino, Juan, eta buelta, ba, irurrunda erroi tamar kilometro gehiago zirela, eta egun asko, bat ere hori, egun asko galduko genitu dela, eta bidean ez genuela aparteko ezer bisitatzeko, ba, tabako zonalde garantzitsuaz gain, ez da? Eta bueno, hori e, autobus ez joan da, bisita ba, genezan genioan, igual, igual. Hor duan, e, basea, edo... edo Jatorri puntu bezela binales izan da, ba, autobusez e, Maria Lagordara joan ginen, egun pasa, bertan ere urpekaritza pizkat gehiago jorratu genuen, esan dezakegu ia esperdu, heltatu gara handikan. Eta, ba, gehiegire eztakin merezi izant zuen sentimendu horrekin moldatu gineen, ez? Ba, eztakin igual merezi unoxotoku ipolitada urpekaritza egiteko batez ere, baina azkena ondartza bat eta gu abenturatzalek garen puntondatik, ba, hondartzak guretzat hondartzak dirasoiek eta abentura gutxi egin daiteke bertan. Ta egun oso bat pasaterekin manaikoa genuen. Hortikan berriro ere e, autobus hartu eta egun berean, ba, biñalesera bueltatu ginean, ba, ba, ori, egun beteko, egun, egun bakarreko irtera ere egin ez da, ezta. Biñalesen e, esan beharra dut gozatu genuela, gozatu beharrekoa, bertan parranda pare bat gehiago egin genuela, E, Parrananda e, esangguratsua gainera ba, bertako casa de Troa plaza erdian dagoena e, famatua da mundu guztian nik uste e, kuba zapaltzen duen orok zapaldu duela casa de Troa horiez da. Eta, bueno, bertako jenda oso jatorra da, eta harritzeko ere, horre asira batean salsa, eta halako dantza, e, ba, bar, bar, karibe nioak izan da gero, e, ordu bat bitartego ordu bat bitarte, itxira ordu larte, bar, ba, regueton antzeko, kubaton deitzen diotean, musika aurkitu genuela, eta hori etzela guk espero genuena, baina tira, hortan, akaso jaioenak, e, europa harrak eta, eta ez kubat eta, eta, bueno, oso gustu ere ginean, Bin jale jende jatorra orkitu genuen, e, mogotetatik mendi mendibuelta bat, zaldibuelta bat ere egin genuen, laku ezberdinetan bainatu ginen, kobazuluak ezagutu genituen, e, jende oso, oso jatorra e, zegoen bertan. Eta e, aipatzekoa ba, bertan txirrinan salduen nituela, preziopolitan, eta horrela, e, gure, gure intentzioz bazen ere saltzea, ba, ba, bi, diru horrekin, e, nolabait, abanarako buelta finanzia duen genuen. E, txirrin daz, e, bueltatu ginean abanara eta habanan e, azkeneko astea pasa genuen. E, ezagutu bagenuen nuen ere, aurretikan kontaktua izan bagenuen ere, orain ezagutu dugu, ba, azkeneko zati honetan ezagutu genuen e, e, abana. Hainbat, bidai ezberdin egin genituen, bertako habana e, zarra, e, ezain zarra, eta bueno, beste hainbat atler ditatik, dantzaliren bat ere egin genuen. E, e, Malko itikaneo paseo, paseo esangura atxure bat ere egin genuen, eta e, azkeneko hiru eguna kriste harttze dela, hasean ba, ba, txora be tonteri bezala hasi izena, baraadero hasi zan bueltaka baten baten buruan eta hor bigarren gatazka sortu zen ola taldean ezta gure aventura hori eh, modu batean lasaitu genuelako eta ya baraderoa joan da guztiz pikutar abidaleko sentimendua baiken nuen batzuk, ez? Baina, bueno, botazioz hori atera zen, bertara joan ginean Eta, onartu da erradokat, kristona izan zela, niretzako no, guztionzako berre izan zen gauza bat, ez? Bertara joan eta piztina negun osa pasatzea, hori ikaragarri izan da, egia egiasan pena maten ditu hori izateak, ez? Baina, Kuba nahin beste gauza bizita gero eh, lasaitasunez eh, amaitu genuen bidaia. Eta, bueno, esan beharra daukat, hasiera eh, batean zortzirun kilometro bete bar genitula, oi, 1.000 kilometro bete dar genitula, baina aldaketak e, direla, eta bazkenan zortzirun da, ia behatzi irun kilometron gelditu zaizkigula, oso, oso gogorra izan da, gomendagarrian noski baina gogorra, ordu tegiakuntutan hartzeko hori bai. Eta e, gure gogoak ez dira bertan bera gelditu, nahizta, kilo batzuk bertan galdu, Eta bueno, datorren datu zen urteetan itzultzekoa gara noski, txirrinarekin segurazki ez, beste abenturaren bate egiteko. baina bueno, gomendagarri guzti, Kuba ezagutu nahi dutentzat eta Kuba tarjendarekin egon nahi dutenantzat, eh hortxea botatzen diotnik gomita. Eta bueno, aipatzeko eh hau estela gure amaiera, hemendikan urrengo urtetako ba bidaiak e, asmatzen edo planineak botatzen beintzat hasiera eta ba horche ditugu Asia egoekialdea, indar indar potente hartu hasia hegoekialdeak eh baita piragua munduko ibai potenteen baten jetxierak edo hegoamerikako motur batetik besterako e, moto motozikleta edo moto vuelta bate egiteak ez e, txebiara be, beraren lehenengo biblide hoiek simulan ez edo kopiatuz pixkat ez gustizi wala baina bueno antzeko zeoz egingo dugu urtetan ere aventura zaleak eran puntutik Cantar de de palma y de sol, cantar de la vida nueva y del trabajo creado. Traigo un cante de mi de te cupas narai con traigo un cantar para el ensueño mejor cantar para la esperanza para la luz y el amor traigo un cantar de mi Cuba de Cuba traigo un cantar Thank <laughs> you.